Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Detta är August Erlingmark. Du lyssnar på BB-podd. Be or not to be, that's the question Och min fråga till dig Patrik Lindberg Vem var det som sa det? Jag var nära på att säga Hamilton nu Men jag tror att det är Hamlet du jagar Det är Hamlet jag jagar Jag hade också gett rätt för William Shakespeare För det var ändå han som på något sätt var upphovsmannen Till den här totalt uppdiktade historien Jo men det var inte han som sa det Ja han har nog sagt det alltså Kanske vid något tillfälle Varför inleder jag nu då med den här frågan? Ja, det, får du, det får du utveckla själv ja, men Det är ju för att den här veckan så tänkte vi ha något som så populärt kallas för Q&A Frågor och svar där vi ska dedikera nästan hela avsnittet till eh, frågelådan Yes, ni är så duktiga på att skicka in mycket frågor Så vi tänkte att nu får vi dedikera ett helt avsnitt Ja men vi brukar ju alltid ställa så här, Kan ni inte komma in med frågor och ämnen Och sen så sitter vi och tjötar och dörnar så länge Och så får vi in vi med en eller två Så det... att nu blir det lite fler, hoppas vi Det yes. <laughs> är inte där ännu Nej, det är kanske är dags att nästan dra igång Men innan dess så vill jag bara veta om vi har någon sponsor den här veckan Jocke Hannes Det har vi Och nu trodde du att du skulle få presentera sponsor Men jag är så jävla stolt över den här sponsorn Så jag tänker ta det här paketet själv Kör vi är denna vecka sponsrade av Design at Work Och det är ett företag som ni blåvita säkert känner till Dav de, de kallas Dav i blåvit folkmun Det är ett uttryck jag gillar att kasta mig med Blåvit folkmun Design at Work är liksom ett De har, Alltså det du vill trycka Det kan de trycka typ allt i hela världen. Alltså om man går in på deras hemsida designatwork.se, det finns inte en enda sak i hela världen som du i stort sett inte kan få din eh, företagslogotyp på. Och om du är en blåvit företagare som håller på blåvit, varför skulle man då i något jävla sammanhang använda sig av ett tryckeri som inte sponsrar blåvit när det faktiskt finns ett trycker i som sponsrar blåvitt. Ja, och Magnus som då äger Design Work är en sjukt stor blåvit supporter som varje gång han ska göra något form av inköp till sitt företag alltid kollar i det blåvita nätverket. Så här. Vem kan tillhandahålla det här? Och han gör det till och med utan att fråga efter pris. För han vill bara att de blåvitt-sponsorerna ska vara så bra som möjligt. För då kommer de i sin tur att skicka in mer pengar till klubben som Magnus älskar. Och... Hur ska vi nu göra en rolig twist på det här då? Jo, vi ska göra en tävling tillsammans med Design at Work. Eh, gå in på Design at Work på Facebook. Där ligger ett tävlingsinlägg. Man är med och tävlar om att få trycka vad man vill för 2000 kronor- som finns på deras hemsida. Och jag kan säga att det är extremt mycket grejer. Och är det så att du vill göra din egna lilla logotyp- och trycka på ja, vad du stort sett vill- så ser vi till att göra din personliga logotyp. Man kan även få BB-podds logotyp på den. Så mycket värnar vi av vårt varumärke. Det räcker med så här 50 spänn och en bärs. Så, <laughs> så, så, så får du trycka vad du vill på Babypod. Jag tycker sån här sån här grejer är så jävla roligt. Ja. För det är så här typiska mm. lyxkonsumtioner man ska säga. Så det är, onödigt. Det är sånt som man inte gör i vanliga fall. Ja. För jag, jag, jag satt och kikade och kom på en, en kul grej som jag eventuellt skulle ha gjort om jag hade då vunnit den här tävlingen. Ja. Jag kommer ju inte få vinna den här tävlingen. Nej, men om du hade vunnit, vad hade du gjort då? Ja, då han, han trycker på så här olika muggar. Han ja. trycker, jag har så ösat det inne. Och det är ju svineroligt att spela beerpong. Det är ja. ju populärt nu för tiden också. Trendigt. Ja. Ja. Så varför inte då göra... Trycka upp till alla polare, till alla fester, allting Bearpongset med ditt eget ansikte på <laughs> Du vill ha ju få rätt många för 2000 spänn Ja men precis, svinroligt ju Jag var lite mer traditionell i mitt tänk då Jag tyckte så ja men vad fan För 2000 spänn då får jag ju typ 10-12 stycken fotbollsmatchtröjor Då kan du få ett helt nytt matchstält i ditt korplag Bara ja, det. det är ju asnice ju Jag såg även att den hade så här energidryck så man kan trycka sin ena sin logoterapi. Har det varit något för Malmros att göra? Ja, men precis. En stor bild på Peter. <laughs> Jag menar, det finns ju... Så här, möjligheterna är ju oändliga. Och då, vinnare vinner då alltså 2000 kronor att göra vad man vill på Design at Works hemsida. Och man vinner också ett årskort till 2018. Fan vad fint. Ja, eller hur? Och misströsta inte, är du då en av dem som inte vinner? Ja men då har vi lagt in fem stycken hörlurar med bb pods logotyp på så att ni kan gå runt och visa att ni lyssnar på bb -podd. Det är bb i lurarna och utan på lurarna. Ja, helt magiskt bra. Tävlingen går ut på följande. Gå in, gilla Design Works Facebook-sida och sen i det här tävlingsanlägget så ligger på den Facebook-sidan så kommenterar ni vad ni hade velat trycka om ni hade vunnit. Och roligare är det, ger det väl roligare chans till att vinna så att ja, säga Ja, ganska mycket större i alla fall In och testa nu för fan Då drar vi igång den här frågepodden Ja men det gör vi Och vi fick en fråga på sms faktiskt från en av våra mest frekventa frågare Och en av våra mest frekventa gäster också Och det vi tycker att det passade bra Rasmus Forsström vi vill att vi skulle ha en fullkomlig analys av matchen mot Halmstad. Förmodligen den enda människan i världen som vill ha det. <laughs> den enda människan skulle ja. säga. Vill du ta den pucken så kan jag luta mig tillbaka och fila naglarna så länge? Ja, man kan väl säga så här. Jag har några anteckningar från den matchen. Och de är inte jätteroliga kanske. Match som slutar 1-2 till Blåvitt, det vet vi alla. En bedrövlig första halvlek. Jag tycker faktiskt att eh, det är nästan AFC-away-klass eh, på den halvleken. Det kan inte vara så trött att spela fotboll. Det är ingen som vill titta då. Du menar att i ett läge när allsvenskan i stort sett redan är avgjord så önskar du lite mer så här El Clasico-feeling på matcherna? Ja, men de känner liksom redan luckor. Av den där bärsen i avgångshallen på Landvetter på väg till Dubai eller vart det är nu, alla fotbollsfotåker. Den där första kalla spändrupsen som ska rinna genom deras små lilla strupar så att de blir så här härligt salonsberusade på en halv bärs för att de aldrig får dricka i alla fall. Ja, precis. så springer man omkring och funderar för mycket på den då, då spelar man kanske inte någon vidare fotboll och det var väl kanske ungefär det vi fick se. Men jag tycker att till andra halvlek så kan man i alla fall ta upp två saker som får mig att eh, inte släppa greppet om eh, brorräcket så att säga. <laughs> det är sista lillfingret som ligger kvar där, eller? Precis. Det är att eh, det sker ett byte i redan i paus. Har jag för mig. Så bra koll har jag på anteckningarna. Eh, Paka eh, Kommer in istället för Sören Och jag tycker att Paka faktiskt visar Att han ändå är Framtiden i IFK Göteborg För han byter med eh, Vad som ska vara Våran bästa spelare offensivt Sören Och eh, går in och tar faktiskt tag I en hel del saker i matchen Och visar att fan, det finns spelglädje kvar Det finns kreativitet Tar sig in i, i straffområdet eh, Flera gånger och gör sin gubbe Och jag tycker att det ger lite hopp om livet. Men han är väl en av få som kanske inte heller är så himla mätt på den här säsongen. Han önskar nästan att den är lite längre för nu är han tillbaka och få spela lite. Ja, men så kan det nog också vara. Ja. Men man ser att det finns en gnista. Och jag tycker mig känna att den oron som vi hade när Paka gick sönder ordentligt förra gången. Du vet, här kommer han komma tillbaka mm. med detta. Ja men jag tror att han kommer göra det och jag ser att det är i antågande Säsongen 2018 kan nog bli Patrik Karlsson Lagermyrs säsong Det tror vi definitivt En annan som också kan ha goda chanser att få det så är August Erlingmark För nu gjorde han mål igen och nu har han gjort tre mål på nio starter Och det får man faktiskt se som jävligt bra för en ung superdefensiv inemittfältare Ja alltså han fick ju A-lagskontrakt, alltså sitt första seniorkontrakt i mars i år att han skulle göra nio matcher och tre mål den här säsongen Det är ju ganska mycket över förväntan på honom I alla fall från mitt håll Ja men han satt ju här i våran podd i vintern och, och vågade kanske inte riktigt sticka ut hakan Och säga att han skulle spela så mycket Han, han, han ville lova att han skulle spela all Att han skulle debutera i år ja, Och nu ja. har han gjort tre mål redan ja. Så att det, det lovar också fint det gäller att man tar hand Om August Erlingmark på helt rätt sätt eh, Från den blåvita ledningen Och vårdar honom som en, Den eh, ömma lilla blomma han är ja. <laughs> Och sen så Givetvis så är det Mikael Boman som får lov Att sänka sitt gamla lag i BK Ner i superrättan Med kanske sin enda arena träff På hela matchen <laughs> Det, det finns ju någonting där att det är Mikael Boman, Halmsas gamla frälsare, som nu skickar ner sitt gamla lag. Jag tror ändå han tryckte till den bollen med, med lite ångest i kroppen. Men det är också fint om Mikael Boman att inte tveka utan att faktiskt bara göra det. Ja. Rasmus fråga kanske inte om nästa match men det känns väl ganska legit att ta dina vänner och prata om den här. Det kan vi göra nästa match på söndag, blåvit mot Östersunds. Laser Östersund, Winter is Coming och så, och så vidare. Östersunds hems FK. Ja, eh, som jag var inne på den förra podden. Det kanske är den matchen med den sista Edgen som finns på hemmaplan. Eh, Östersund som har haft fantastiska framgångar i Europa och är så jävla självförtroende boostade och tycker att de ska erövra världen. Det hade varit väldigt fint och smakfullt Och skönt att få trycka till dem en gång Och i alla fall vara ett lag som får Plusstatistik på dem Du fattar att det kommer vara så att Tom Pettersson avgör I 93 i samband med att Pontus Dahlberg på läktaren <skratt> Drar sitt korsband ja, Tom kommer göra mål i exakt Den positionen på exakt det målet Som han kunde gjort mål mot Halmstad 2015 Exakt så kommer det vara. ja Vi får se till att gå dit och motverka detta då <skratt> Är... Kan vi, kan vi uppbåda den kraften? Ja, det fixar vi. Fullkomligt vidrig banderoll har de i klacken är uppe i Östersund också numera. <tryckligt>. Vet du vad de har skrivit på en jävla banderoll? Jag vet. Ge oss tak! Vad är det för jävla människor? Kanske rimligt om man spelar fotboll i 38 grader minus där uppe. Men jag tycker, det så gör man väl inte? Men är det riktat till Östersunds SK, FK eller är det hyresgästerna i Östersundshem som det är <här> Förmodligen är det de ja. som har blivit av med sina med sitt... tak över ja. ja. De går på matchen och ber snällt den stora kinnberg att ge dem tillbaka sina bostäder. Men det går inte. för där ska typ B juniorerna träna uppspel. Jag vet inte. Exakt, de låter det. inte jättebra. Men fan för dem. Men ge dem tak. Ja. Då har vi nästa fråga och den kommer från Oliver stolt på Instagram. Hur kommer det sig att ni började heja på blåvitt? Ska du börja okej. Fan kul ja, jag var med questions är så säga. Ja. Um, för min del så är det väl ganska enkelt. Det var när jag var liten grabb. Ja. Så var det faktiskt min farmors systers man Som hette Åke Stålro Som faktiskt var kassör i Blåvitt i många år som... Var det han som såg till så att alla pengarna försvann? Nej, <laughs> det var senare ja, okay. Han tog med en massa så här blåvitt tidningar och sånt där som fanns på den tiden Jag tyckte att fotboll var kul Och så visade han mig att det finns faktiskt lag här i Göteborg Och så så på den vägen så började han Kötta in mig på den blåvita marknaden Så att säga mm. Och sen så har det hängt med alltid sedan dess så att när det var fotboll Så var det blåvitt som gällde Och ja, så har det vuxit sedan dess mm, Spännande jag... Fan vad du inte tyckte att det Nej, var spännande Nej ja, men det är ju för att jag har hört historien förut va? <laughs> ja, För min del så var det också Som liten grabb Det är ju en av mina äldsta barndomsvänner Johan Dahl och hans pappa Hans pappa som tyvärr har lämnat oss nu Som eh, tog med mig under 90-talet på lite matcher Och jag lyckades ju komma in här precis efter framgångstiden va Så jag har ju stort sett bara varit med Blåvit i motgång Efter Glimberg kom in i bilden så gick det bara till helvete Ja precis, 2007 var jag inte så intresserad Nej det skoja, då gick jag faktiskt på allt så, så, så gick det till för min, min lilla blåvita resa och jag tror att den är ganska lik för ganska många. Att det är någon vän och någon pappa hit och dit som har dragit med dem som barn och det är därför som vi är så, uppmanar så mycket till att man ska ta med unga på matcherna och, och ge dem en bra upplevelse om det så är att de bara ska få känna gamlulllevis som en naturlig plats genom att ta med en jävla iPad och köpa lite godis och grejer. Det ska kännas naturligt och gå dit. Ja, men jag tänkte säga det vi kan ju faktiskt lära oss någonting av alla de här historierna som faktiskt finns och mm. förstå nästan de flesta som är engagerade att det krävs kanske att någon tar tar den under sina vingar. Och, och dra den i armen med till Gamla Ullevi och därför så ska man inte Underskatta kraften av att faktiskt Göra det ett par gånger per år minst Nej, nej, nej Och därför så är det ju också sådana initiativ som Exempelvis Ängla hjälpen som finns nu eh, Nu fick du mycket uppmärksamhet i Rörasmus mm. eh, Fantastiska Googla och... hjälpen Om ni vill vara med och bidra till att få Fler unga på matcherna Jag, jag tror prickarna över a kommer med i Google faktiskt. Ja, Kanske, eventuellt är det så men det är ju som du säger, jag börjat med min grabb akklimatisera honom på på Ulvi. Han har ju varit med på ett gäng matcher, framförallt under försäsongen där det är, man kan ta lite andra platser och grida lite lugnare så får han vara med. Jag vet att han lekte med Sörens barn eh, en hel match, men det var skit samma för han fick lära känna hur det var att gå på match och ha lite skoj. Pontus Thor frågar oss så här på Instagram, varför slår vår vassaste målskytt hörnorna? Och det är Tobias Husein han pratar om då. Mm. Och som en händelse så har jag frågat Tobias Husein om detta. Mm -hmm. Och han eh, svarar oss så här då. För att jag har gjort noll mål på hörna genom åren. Och sen jag började slå hörna så blir det i alla fall varannan hörna farlig. Sen så tycker han att vi ändå har dålig statistik där. Eh, så då är det väl helt enkelt så att eh, med tanke på den, det skrala målfacitet som Tobbe har på just eh, hörnor så tycker man väl kanske att hans vänsterfot gör mer nytta som så kallade servare. Ja, framförallt så var det ju så att när han tog sin första hörne här nu för några matcher sedan så prickade han August Äringmark på pannan och det blir mål direkt. Då känner man ju så här, han ska slå våra hörner. Precis, och inledde Augusts målstreak. Ja, så var det. William Eklund frågar på Facebook Jag tycker att man borde sätta ihop nedre ståplats med övre och göra en megaklack. Mm. Vad tycker ni om det? Det tycker vi är världens bästa idé. Ja, vi hoppas att det kanske går att göra det också Men ja. det, det gör väl inte det Nej, det har ju varit Det har ju, så Redan när Ullevi byggde Gamla Ullevi ska vi säga Byggde så hade man ju önskemål på att göra den till ett etage Och det har efter Då sades det väl, jag minns inte exakt hur det var Men jag för mig att det sades att det inte gick då Och sen har man nu i efterhand då sett att Jo men med den lutningen som går och sådär Så hade det inte blivit för brant, det hade gått och allt möjligt Men det är liksom hela tiden en kostnadsfråga och grejer Jag tycker det är väldigt synd att man inte Lyssnade på supportrarnas önskemål då Sen har vi väl en faktorn också med de här förebannade vibrationerna som mm. gör att det skakar i husen runt då och sådär, som gör att eh, klacksektionen den övre i dess nuvarande form är redan avdelad med mm. det här förhatliga planket redan. Sen är ju frågan om man kände till det vid byggnationen av, av arenan. Det vet inte jag. Nej, men... Eh... Om det skulle vara så att vi gick göra det så är det väl solklart att alla vill det. Jag kan säga så här, den dagen det byggs en ny arena i Göteborg som är ägnad till IF Göteborgs supportrar så kommer det vara en klaxsektion. Det kommer du se till. Nej, men det kommer bli så. Det finns inte på kartan att man godkänner något annat. Arkitekten Patrik Lindberg slår till. Åh oh, fy fan. det hade inte blivit bra. <laughs> Mattias Dahlgren frågar på Facebook, vad har Jocke emot Frölunda? Ja, det kan man, kan man fråga. Är det bara jag som har något emot Frölunda nu ja, plötsligt? Tydlig. Ja, tydligt. Jag tror vi har pratat lite om det där innan. Jag har inte egentligen någonting emot Frölunda. Det, det, det har jag inte. Det var när Anton var här, Blid, så snackade vi om det. Uh, men det är snarare så att man har väl emot den nyasfalterade jävla nedförsbacke med uh, planteringar, alléer och rosenbladströdda Som Frölunda får i i egenskap av att vara det enda hockeylaget att snacka om i stan Det är så jäkla okontroversiellt för alla journalister att bara hylla Frölunda Eftersom det inte finns några motståndare Frölunda har inget eget Geis så att säga Vi väntar på Koldreds ice <laughs> ja, Precis. Så därför så, så stör det ju jälen när, när de börjar Dra igång det maskineriet i media Så känner man själv att tänk om Blåvitt kunde kunnat vara hälften av detta är det verkligen det du stör dig på mest? Det, det som är min stora rädsla i sammanhanget Är ju när den allsvenska säsongen Ska dra igång och Frölunda är ett eventuellt Slutspel och det kan bli så att våra matchkrockar Det känns ju riktigt jävla tungt Ja men det är ju kanske en liten följd Av det hela också liksom På, på något eh, märkligt sätt att eh, där blir, I de situationer du beskriver Där blir det ju uppenbart Att det är vissa su supportrar som istället Väljer att gå på hockey istället för fotboll Och det, och det... vill vi ju inte se Nej även om det är rimligt Eftersom de såklart har följt laget under hela säsongen. Sen så kan jag väl också avslöja då att när jag var mindre så, så jag tyckte ju nog att hockey var lite coolt och kanske ville spela det själv. Men jag var för jävla rolig på kaskiskor ja. Så jag fick spela innebandy istället. Ja. Du hör ju vilken, vilken skymf mot mig själv liksom. Ja. det var ja. det. Vi kan ta nästa två frågor i en. För Anders Gösta Olsson har frågat oss på Facebook. Vad vi tycker om att Pia Sundhage snackar som som tränare för Blåvitt nästa säsong. Och Joakim Sandberg har frågat också på Facebook vilka tränar Blåvitt nästa säsong. Vi kan väl säga så här först och främst. Jag tror att det är ytterst osannolikt att Pia Sundhage tränar Blåvitt. För det tror jag inte på bara helt enkelt. Nej, om man, men om man ska analysera det mer djupgående då. Är det lämpligt med tanke på det mediala tryck som hade blivit och den press som är på klubben och framförallt i den situationen som klubben är nu, att man tar in Pia för att ponera att det går åt helvete med Pia, då har man liksom redan där fördömt det här med att en kvinnlig tränare ska kunna ta ett härlag. Förstår du vad jag menar? Absolut, och jag är ingenting emot att en kvinnlig tränare... Eh... Skulle husera i Allsvenskan Eller i Blåhigt heller för den delen Men när det gäller Pia Sundhage Så tycker jag väl att det som jag har sett Av den fotbollen, hennes lag Har presterat, det har varit väldigt mycket så att fotboll Som har lett till framgångarna Nu senast i OS i Brasilien Det är kanske En mer ålderdomlig fotboll Och just nu vill IFK Göteborg framåt Det är min taktiska analys av hur Pias lag har spelat senaste tiden. Då har vi avhandlat Pias Så vilka tränar i IF Göteborg, eller rättare sagt, vem är huvudtränare för IF Göteborg 2018? Ja du, det verkar ju uppenbarligen inte bli Olof Melberg i alla fall som många trodde på. Och jag tror inte heller att det blir Alf Westerberg. Nej. För att jag tror helt ärligt att Alf Westerberg känner sig nog mer hemma i den rollen han har haft tidigare. Och där han kanske kan jobba mer individuellt med ungdomar och så vidare. Ja, men alltså, många ungdomar har ju berättat då hur mycket de uppskattar Alfred Westerberg. Jag tror han trivs ganska bra i den utvecklande rollen. Och jag skulle nästan säga att jag tror att det är så att han mer. Jag tror inte han haft ambitionen av att ta i Göteborg som ett a Men frågan kom, och han var mer liksom schist och ställde upp för att göra detta. Det, det är min gissning Tack för det Alf. Ja men, tack. men jag tror att han gärna om han får möjlighet Vill gå tillbaka till sin Till sin roll som ungdomsutvecklare För han är inte, han är inte det, alltså det vi har träffat om honom så är inte han den typen av Förstår mig rätt nu jag säger på det sättet Han måste liksom inte bara framåt framåt framåt Utan jag tror att han känner sig ganska tillfreds Med den roll han har att han har det väldigt bra där Sen så tror jag absolut Att man kommer ha kvar Tobias Nilsson eh, Om Liksom, stjärnan har stått rätt. Eh, den tränaren som kommer komma in eh, kan klicka med det, eh, den sortens tränarteams mm. uppbyggnad där man har med Tobin Nilsson eh, på ett Det tror jag absolut kommer göra. Jag tror inte att Tobin kommer vara huvudtränare. Men han är säkert med på något... Eh... Någon typ av roll Så Såvida inte det kommer någon Så kommer det någon rysk tränare här nu Som har med sig ett helt team Och så har vi inte utrymme för Tobian Arshavin kommer nu ta över ja, det har varit kul. Jävlar om Arshavin kommer Då blir jag fan förälskad alltså Jag tror inte han löser det Nej. Men Han kan ju fan gå in och lira då ju. Framförallt så tror jag nog Att Mats Gren är på jakt Efter en tränare som har varit I en nordisk klubb tidigare För det var lite som med Bob Bradley När han kikade efter honom och Då har han ju varit i Norge Han vill ha någon tror jag Som gör att akklimatisera blir snabb mm. Tror jag Så att Om jag bara får tippa rakt av så, så kommer det någon som en Kanske inte har tänkt på Men som har gjort en framgångsrik resa I kanske Norge eller Danmark Det är nog jag tror på Nästa fråga kommer här från Elias Blåvitt På Instagram Bra Instagramnamn ja, Om ni hade fått ta vilken spelare som helst I Allsvenskan och sätta in i Blåvitt Vilka hade de varit? Och vad har ni för förhoppningar på blåvitt inom de kommande fem åren? Vad vill ni se? Jag, eh, om vi ska börja med spelare här då, så, mm. så tycker jag att eh, tyvärr får man väl säga då att Anders Kristiansen i Malmö är solklart den bästa spelaren i just nu. Och också en sån spelartyp som är spindel i nätet inne i mm. mitten Och verkligen får saker och ting att hända Bra heatmap på Kristiansen Ja, och de matcherna som Malmö har spelat utan honom Så har de varit ett mycket sämre lag Så en sån spelartyp i, på mittfältet i blåvitt nästa år Så... Jävla vad det har hänt grejer. Mm. Tyvärr får man säga sådär, mm. men det är, det är så det ligger till. Fick vi plocka 200 så jag också får plocka en då? Ja, du får plocka ja. en också. Och nu får jag ju då äntligen vatten på min kvarn. Jag har ju haft en spelare som jag har tjatat om att jag vill ha till blåvitt sen han var i Åtvidaberg. Och nu leder han skytteligan. Och det är filmakungen i Djurgården, Magnus Eriksson. Ja. 14 mål just nu. Jag tycker han är otroligt spelskicklig som anfallare och han är väldigt... Klok framförallt Och kan värdera när han ska ta avslut själv Och när han ska eh, friställa sin partner Och sen så har han ett riktigt giftigt avslut Med sin vänsterfot Patrick har ju till och med friserat Sin dotter efter Magnus Eriksson Kan man säga om man följer Patrick på Twitter Det är ett naturligt fall på henne Tyvärr ja, Det blir nog bättre åren. Kanske när hon fyller två Då kanske hon får lite mer lö på huvudet som man säger. Ja när man ändå snackar skytte och sånt så kan det vara nej men det är värt också att när Besara gör det bro tio mål va. Ja, det är oerhört bra utveckling på honom också. Ja, även om 30 av dem kom till på, på riktigt eh, tråkiga eh, grunder. <laughs> ja. Vi kan vi kan lämna det där hem. Skit, skit i det. Min förhoppning på blåvitt inom de kommande fem åren det är att man faktiskt tillåter klubben att starta om från början och bygga någonting helt nytt. Att man inte ska hasta fram till eh, fuskbyggsresultat som man kanske har gjort de senaste åren där man försökt gå in och laga med silvertejp och, och, och buntband så att säga. Du tänker korta lån på sex månader och pantsättning av diverse fastigheter? Ja men precis så vill jag inte ha det Nej. utan att nu låter vi föreningen satsa ungt, satsa på ett smart sätt, på ett långsiktigt sätt och då kanske vi får hamna där vi gör i tabellen nästa år också. Men däremot ser man att det är något som växer fram. Så skulle jag vilja se de kommande fem åren. Jag kan skriva under på det. Johan Eriksson skriver här på Facebook. Vore kul att höra era tankar om planer för framtiden. Och sen så vill han också höra en diskussion om Bomans utgående kontrakt. Om vi börjar med planer för framtiden här, det här projektet mm. CSR-projektet som det heter som mm. blåvitt det här i, i veckorna. De sjösatte det nu, det har ju varit på gång under flera år faktiskt. Det har varit gång ganska länge att man skulle lägga ut lite olika planer ute i förorterna. Jag tycker väl att det är ett Jättebra sätt ja, man, man bygger så kallade slätan, slätankort Om man ja, säger så Fast, fast i, i mer blåvitanda ja, Kan vi kalla dem för då, kanske? då, ja just det, De, de fyra glänkortsen ja. <laughs> ja, Vi får se lite Hur många det blir och hur, hur det landar där Jag tycker att det är Ett jättebra steg för att Liksom fånga upp förorten. Ett steg man gjorde tidigare var ju också att ta in fotsallen, det kan man ju skratta mycket åt. Men man ska också komma ihåg att så här gårdsfotbollen är väldigt lätt att applicera just på fotsallen. Och redan där tycker jag att vi gjort ett bra jobb och nu kommer då dessa planerna, vilket jag tycker är jag tycker det är jätte, jättebra. Det är väl skönt att föreningen äntligen har vaknat och insett att shit här är en marknad som vi ligger extremt långt efter på, på alla sätt och vis. Mm. Nu försöker vi ta flaggan Och springa först i detta ledet Och det är bara grymt Och det ska vi stötta på alla sätt Det hade ju varit väldigt mycket bek och häcken att göra detta Ja men så är det Men så gjorde de inte det, trots att de hade pengarna Nu sitter de där ute på hissingen och gnisslar tänder Eller hur Ja. Mikael Boman var det också Han sitter ju på ett utkontokontrakt Det stämmer Finns det någon gång i livet som Mikael Boman har chans att signa ett lukrativt eh, ekonomiskt kontrakt med någon klubb någonstans så är det väl möjligt nu. Mm. Och jag tror nog att eh, Mikael i det allra längsta försöker hitta en sådan lösning för att få in lite cash på kontot. Mikael har ju hellre aldrig liksom behövt att flytta. Han, har ju liksom, han är ju en av väldigt få fotbollsspelare Som har lyckats att kunna bo kvar där han bor Och spela i alla klubbar Men det är sant, han har ju spelat i Halmstad i Falkenberg och i Göteborg Jag tror nog att Micke kan vara ganska sugen På att testa ett litet äventyr För att se liksom, hur är det att vara fotbollsproffs Och inte bo där jag alltid har bott Är det någon spelare som kan E6 Utan och innan Så är det Micke Boman Han kommer nu gå över till E20 Ja, eventuellt, <här> nej, vi får se. Nej, men, äh, Jag känner väl så att Om det är så att äh, Boman Hittar en, en, en klubb utomlands Någonstans där han kan få in lite deg Så, så tycker jag att han är väl värdig på något sätt för, för långt och trogen slitjänst. Jag ja, längs E6-an. Ja. Eh, om man tittar på rent truppmässigt i blåvitt så, så tycker jag så här: Att när man spelar med Boman, så tycker jag ofta att spelet har blivit väldigt eh, forcerat mot att slå den långa bollen som han ska skarva ner. Mm. Och jag tycker, väl förlåt nu, Mikael, men jag tycker att Mikael Boman är inte. Tillräckligt tydlig targetspelare För att vara första target i Göteborg Han skulle varit lite längre framförallt För att när det kommer sådana långa bollar Så är det inte helt givet att han vinner de nykteröllerna Han vinner väldigt många nykteröller Och han är bra på att göra det Men det är ju den fysiska liksom sista centimetrarna Som gör att han inte är given på det Nej Och sen handlar det ju också då om vilket spelsystem som vi kommer spela år 2018. Det har ju redan liksom, eh, pratats lite om att vi eventuellt ska gå över mot ett 3-5-2. Och då är frågan också i vilken roll och vilken typ av spelare vi ska ha och balansera upp truppen med. Och nu har man ju då i och med att det är väldigt många utgående kontrakt möjlighet att balansera truppen för ett helt annat spelsystem. Så där är också frågan. Är Mikael Boman rätt för den typen av spelsystem? Jag gillar ju verkligen boman. Ja, det ja, låter ju ja, ja. som att man sitter och sågar nej, nej, honom. Nej, nej. Skön gubbe på alla sätt och vis. Och en duglig, kompetent fotbollsspelare. Men det är väldigt mycket av de här berömda stjärnorna som vi pratade om förut. Som kanske står i ett annat läge nu för honom. Så jag tror inte att Mikkel boman kommer att vara kvar. Nicky73 frågar här på Instagram. Vem genom åren har ni personligen haft störst förhoppningar på? men som av en eller annan anledning inte levererat Brassehasse för mig. Ja, Hasse Blomqvist är ju någon som ligger många varmt om hjärtat såklart. Även mig. Jag kanske inte var så jäkla, jäkla det så att jag förstod mig på hans storhet just när han var som bäst. Och det var en väldigt kort brintid så att säga. <laughs> men man får väl säga Robin Söder på den. Med tanke på det flöjet han hade när han fick sin korpsanskada i utsett EM, då var det ju Juventus, det snackades om, med all rätta som nästa klubbadress för Robin Söder. Det var åtta år sedan nu. Ty ja, time flies. Och det är väl kanske det mest klassiska exemplet i eh, belovitt modern historia på hur en korsbandsskada verkligen kan dra ner en karriär i källaren. Nu har Robin faktiskt kommit tillbaka och fått någon sorts nyår på sin karriär så det är inte det att, att vi tycker att han inte liksom är någon, mm. men så högt ställda förväntningarna var och så lovande det kändes och så natt svart och mörkt det blev efter korsbandsskadan så får man säga hör. Ja, jag kommer från att hon förlängde hon sista gången. Då vet jag då tyckte man att det var lite märkligt för då hade det gått ganska knackigt för Robin ganska länge. Och jag, jag är väldigt förvånad just när de gjorde det. Jag minns att det var en del motstånd då. Ja, men det, det handlade mycket om psykologi då också. Jag tror att. Eh, eh, för just spelaren Robin Söder så var det nog kört att leverera i IF Göteborg, för det hade varit så mycket vatten under broarna. Ja. Men nu, som sagt, så gör han mål på löpande band i Belgien, och det är ju roligt för honom och för alla. Belgien är en liga som få svenska löser. Ja. Faktiskt. Så det är kul för honom. Jag har, eh, jag har ingen spelare som är så här min största besvikelse. Utan jag, jag tänker säga hela jävla 2012. Ja. Framförallt den starten där. Alltså, jag, jag kommer Aldrig glömma när vi var vi var så favorittippade vi kallades för Real Blåvit och hela den biten. Och så sitter du och jag Ärling och en kompis med Johan Lindberg och ska se första matchen då mot Syrianska måste det vart. Yes. Eh uh, Södertälje jag vet att Daniel Sobralense gör väl 1-0 på nick tror jag och jag tänker att jävla det här går hem liksom den här satsningen går hem och sen förlorar vi där i Södertälje med 2-1 och jag kände det att jag kommer det var att åka hem, dra täcket över sig Och man kunde inte gå utan efter För man visste så här vad man skulle behöva stå ut med på jobbet Det, det minns jag som så här riktigt, riktigt jobbigt Ja, för där fanns det verkligen något på gång Även spelmässigt För det var inte bara den matchen för det, det, var, det var en rad olika sammanträffanden, Otur, konstiga domslut Som gjorde att det aldrig riktigt lossnade den eh, säsongen Och... Någonstans en bit in så gick man tillbaka Till ett mer primitivt spel Och, och liksom räddade livhanken på något sätt Och hade det bara fått lossna från början där Så hade det nog kunnat bli en jävla framgångssäsong istället. Men frågan är om det var för mycket på en gång det, det kanske var så enkelt Att det var för många nyförvärv Och för mycket med ny tränare och nytt system Och allting och för stor satsning Vet du vad? nej Det får vi aldrig veta nej. Då kommer det ytterligare en lång fråga Från IRC på Instagram. Enligt Tifogruppen går inga pengar till Pyro. Men i hoppets låga Tifot så brände det en hel del. Även om Tifopengar inte bekostar själva Pyron så måste man vara varit medveten om att det kommer kosta klubben stora böter. På senare tid har det även setts mer och mer graffiti med Tifogruppens budskap. Är man med och sponsrar a budskap om man skänker pengar till Tifogruppen. Så frågan blir en diskussionsfråga om krocken mellan positiv läktarkultur som jag tycker att Tifu-gruppen står på, för till 99 procent. Och sådant som kostar klubb och samhälle pengar. Ska vi dela upp detta här mm. nu då? Eh, böter för pyroteknik är det ju inte. Men det är borttaget. Och jag kan faktiskt tycka att det är lite märkligt att man Möda sig med att ställa en sån här lång fråga Att man faktiskt inte har Någon koll på fötterna på det Det är lite slött får jag faktiskt säga Att man liksom slentrianmässigt eh, dra den här parallellen Mellan pyroteknik och böter Man får tycka Precis vad man vill om pyroteknik Man kan älska det Jag tycker att det är skitsnyggt själv Man kan hata det av olika anledningar Rök och så vidare Men man, jag tycker inte Man ska gå omkring och liksom spida eh, osanningar eh, som man kanske gör genom att ha den inställningen. Så tycker jag. Det får du tycka. Ja. Det är din podd. Ja. Men som du sa där, det är borttaget med bötesbelopp för pyroteknik så klubbarna drabbas inte rent ekonomiskt i form av böter när det eldas på läktarna. När det gäller grafitt sånt här, så har jag, jag har faktiskt varit i kontakt med personer i Tifo-gruppen och, och liksom, så att jag har på fötterna själv då när jag, när jag säger att de, de från Tifo-gruppen är man inte ute och spräja graffiti. Sedan att, att, att, att Tifo-gruppen håller på med färg det ligger i farans riktning. <laughs> Men det är inget av detta som går till att spraya några saker ute på stan. Sen så är det väl säkert så att personer som jobbar med Tifon kanske uppskattar graffiti. Och så, det ligger ju närliggande områden. Mm. Men under Tifogruppen-flaggan så pågår det inga sådana här saker överhuvudtaget. Och för att dra det lite snabbt här nu då. Tifogruppen ansöker om pengar. För när, när du lägger pengar, eh, antingen swisha till Tifogruppen eller lägger pengar i hinkarna. Så går pengarna direkt till änglarna som tar hand om pengarna så länge... Sen ansöker Tifogruppen om pengar från englarna genom att visa upp kvitto på såväl tyg- som tygfärg. Precis det är det, det Tifogruppen. Liksom. Ja, precis. Så att, liksom, De kan inte få ut pengar för pyroteknik för att englarna säger att det står, det står pyroteknik på kvittot, därför får du inga pengar. Precis så. Och när vi ändå pratar om Tifogruppen så ställer Pontus Friden frågan: Vem är egentligen piff och vem är puff? Inte heller skämt. Kul. Jag är puff. Ja, ah, de det är jättefarsen alltså. Alltså, bakgrunden till detta är ju eh, Glenn Hussein, den gamla glada gamängen och hans vapendragare, Mickey Målan mm. eh, som också har en podd där de snackar bland annat om blåvit ibland. Mm. Och vi var till och med gäster där förra veckan mm, Skitroligt Ja, det var det Hettat till lite då då Ja <laughs> det var, Men det var skoj det med uh, Och tydligen så kallade de oss uh, hans gäng för Piff och Puff då Och det var tydligen bara med, med glinten i ögat och hjärtligt och allting Så att, uh, vi, vi har rätt ut om saker, ja, det va? Är ingen Men jag tror ändå vi kom fram till att hur mycket du än vill vara Puff Patrik, så är du Piff <laughs> <laughs> Jag är Puff, nästa fråga Puff Daddy Olof Svanberg frågar på Instagram Favotifo genom de gångna åren? Ja, men jag har faktiskt den och även om jag gärna skulle vilja vara nostalgisk och gå tillbaka och leta så, här, så tycker jag också att tiforna blir bättre och bättre för varje år vi hittar mer kvalitet i det, och man hittar mer kreativitet i det. Jag tyckte det som vi faktiskt fick se ganska nyligen, det här Hemvändar-Tifot med Marcus Berg, Jakob Johansson och Ska vänta och hela det gänget, det tyckte jag var oerhört fint. Och framförallt så hade jag faktiskt inte läst mig in på att det skulle komma något sånt. Så jag blev så här glatt överraskad och blev väldigt varm i kroppen. Ja, men framförallt någonting som, som man märker när ett sånt Tifo kommer plötsligt oannonserat. Eh, i, en, I en match där liksom säsongen är ganska sval och avslutad för, för länge sedan eh, det, gör, det visar ju på en nivåhöjning liksom, mm. Att det måste inte vara ett derby eller liksom, en premiär För att det ska liksom, dras på ordentligt Det kan komma i en vanlig match mm. eh, Jag måste ju gå tillbaka till 2015, premiärmatchen mm. det, det är något som faktiskt sitter på nätet innan fortfarande Och man ser de bilderna väldigt ofta fortfarande Jag hade När... den i åtanke med här Ja men, men det är väl ja. klart när liksom hela arenan, mer eller mindre, är färgad blåvitt med massa legend legendarer som, som hyllas. Eh, dessutom så var ju det inledningen på en jävligt bra säsong som nästan höll hela vägen. Mm. När Thomas Rogne gör nickar, nickar 1-0 och så vidare. Och så, så att liksom Det är en, en jävla bra feeling från hela den dagen och tiden. Lika mycket som han startade kampen på det sm gullet Lika mycket avslutar han den genom att dra korsbandet Ja, det är he Tyvärr, he helt sant Thomas Rogni är, är kreatören Den dolda kreatören i Yf70borg 2015 Jocke The Black Mamba Fråga på Instagram Jag älskar Jocke The Black Mamba Jag aldrig namn Hur bra kan Paka bli? Oj, det är en väldigt, väldigt, väldigt svår fråga Men om man säger så här, Paka har inte gjort jättemånga matcher i Allsvenskan. Han har precis återhämtat sig från en väldigt lång skada och levererar direkt en väldigt hög nivå. Jag tror att Paka kan gå ganska långt. Sen, hur långt? Det är väldigt svårt att säga. Men man kan väl säga så här, han lär ju inte vara kvar i blåvitt för evigt utan lär ju ta ett kliv utomlands inom en rimlig framtid. Ja, men sen så kanske det kan vara så att han haft skador i en väldigt avgörande ålder och därför kanske han har hamnat lite längre bak i kön som leder till de allra största scenerna i världen. Mm. Men eh, potentialen finns där, och om kroppen får vara hel så, så är det bara Pakas egen skalle tror jag som kan sätta gränserna. Men om vi ska jämföra honom med till exempel Robin Söder som kom tillbaka, och jag tyckte var en helt annan typ av spelare. Så får vi ju se samma paka nu, trots att han har varit iväg. I nästan ett år. Vi vill ju väldigt gärna det Jo fall. men det finns ju alltid en rädsla för att spelarna själva inte ska våga. Liksom. Det syntes ju väldigt tydligt på, på Robin att han inte alls var samma typ av närkampsspelare. Och framförallt att han hade tappat ganska mycket av, av sin så här, vågade kreativa spelstil. Uh, men det tycker jag direkt ifrån att se Paka. Jag menar första vi ser honom i en u match på programmatgården är att han går och smäller på en kille. Detta efter att ha varit skadad i väl både fot som knä. Vi såg ju Napoli igår spela. Ja. Då finns det ju en spelare som heter Lorenzo Insigne som jag mm. tycker att han påminner ganska mycket om paka. Mm. Han har tagit inspiration därifrån. Pika, paka i Napoli då. ja. <laughs> också samma targetlängd som paka. ja. Lagom. Fick man dra det i skämtet också? Ja, det är alltid viktigt när vi pratar om Paca. Irs som jag väljer att kalla honom <laughs> eh, frågar vilken är er bästa bortaresa genom tiderna? Jag får väl säga att när vi var i Lissabon och kollade på blåvitt mot Belenenses. Mm. Det var till första gången jag såg min eh, tjej. Så att det är min bästa resa. Aha, du tänker så. Men ska jag då välja på, på min bästa bortaresa så måste jag nog ändå säga Cupguld eh, 2013. Det så oerhört jävla Är Det är framförallt hemresan som ja, är din bästa bortaresa Ja men även var ju oerhört rolig Vi får stopp i Skövde Och det är inga sura miner, vi bara parta på perrongen Det var gott väder, vill jag minnas Det är inte ens säkert, men ofta minns man De här bra dagarna som alltså med solsken Och sen var det ju då en fantastiskt rolig Hemresa med allt där till Till exempel Ja, spyer från Daniel Sobralense och så vidare Ja men det var en fin resa för ja, dig ja, ja. Själv så, så fick man ta en taxi hem mellan, fly mellan benen För att det var typ fri jakt På ytterborgare i Solna Efter att Djurgårdarna inte var så sura Glada var Nej, de inte Så kan det bli J. Almenfjord ställer en eh, Lite hårdare fråga kanske Hur ser ni på att Wiseman-bandrollen Får hänga på Gamla Ullevi? Jag har inga som helst problem måste jag säga med att Wiseman eh, har sin banderoll hängandes på Gamla Ullevi. Precis som att jag inte har några problem med några andra supportergrupperingar eh, som har sina banderoller. För att jag tycker att när man är inne på läktaren och det är match och vi ska är där för att stötta Blåbyt så är det ingen som är mer värd än någon annan på läktaren. Däremot så fort någon supporter eller åskådare tar någon form av bråk och stök in till läktaren så tycker jag att, där, där tvärvänder jag. det vill jag absolut inte se inne på läktaren. För på läktaren ska alla ha samma status, då hejar vi fram i Göteborg, laget på planen. Och vad man gör på sin fritid ska liksom inte spela någon roll för det är en stor del av det som jag älskar med att gå på i Göteborg. Att alla från olika bakgrunder, olika sammanhang smälter samman och blir som en person. Det är också därför vi väldigt ofta har den här diskussionen om att vi inte vill se politiska budskap på läktaren. För det handlar om att en kille från vänster ska kunna stå hand i hand med en kille eller tjej från höger. Och det ska inte vara några problem där. För där är vi till för att älska IF Sköteborg. Och sitt nu inte och tänk att vi sitter här och skyllar och försvarar våld. För då har ni fan inte lyssnat. För det är fan inte det det handlar om. Nej. Daniel T. frågade på Twitter, vad hände med hundraavsnittsfesten? Jag väntar fortfarande. Hur känner ni inför nästa säsong? <laughs> ja, vad ska man säga? Det var en del omständigheter som råkade sammanfalla när vi valde att ställa, ställa över den festen. Ja, eller skjuta fram, sa vi väl egentligen. Ja. Det var lite bygglovsstrul och grej med restaurangen. Och vi har fan inte få fram något nytt ställe. så Alltså, för ska vi göra det, ska vi göra det bra. Och sen så ska man väl vara helt ärlig och säga att efter den här grejen så, så hände det ganska mycket i klubben och det var ingen... Eh... Bra filing, och det var väl ingen som kanske kände sig jättemycket för den här festen just då. Nej, Och då blev det väl att man sköt det lite till. Vi har väl sagt att det har varit jävligt roligt att göra någonting kanske när säsongen är död. Det vill säga någonting mellan allsvenska 2017 och 2018. Så de blåvita får få någonting roligt att se fram emot däremellan. Kanske någon sorts kick-off för 2018. Ishaktigt. Ja, lite tidigare. Vi har inte glömt det. Ja. Nej. Eh, men vi vill också att det ska passa så är jättebra. Och ska det göra så ska det göras riktigt jävla bra. Det är inget halvdant liksom. Bra där. Axel Gårdström frågar oss på Twitter. Dröm 11 med aktiva spelare som är eller har varit i klubben. Vilken information hade ni valt? Här har vi förberett lite. Ja, men jag gjorde det för det, <laughs> det var lika bra. Ja. Mål är väl givet va. Ja, i mål står Pontus Dahlberg. Pang. Och vi har ju kommit fram till att framtiden ska innebära en trebackslinje. Eller har vi kommit fram till det? Ja, men det har vi gjort. Ja, det, det verkligen... drömmar vad gör det i alla fall. Ja, eh, vi har som solklar försvarschef satt Ragnar men Det blir inget snack om saken. Han står i centrum. Sen av olika anledningar så är det väl Kanske en spelare som flyttar ner från mittfältet Ja men han har visat prov på kvalitet På den här positionen tidigare För att få riktigt fina uppspelsfätter också Så sätter vi Jacob Johansson som en av tre mittbackar men. Och ska vi vara riktigt kontroversiella nu när vi ändå är igång Ja eh, Om man tittar eh, trebackslinje och mittbackar med bra vänsterfötter som har nått internationella framgångar. Då är vi nere på ett smalt register. Ja, det blir faktiskt så att Tom Pettersson får komma hem då. ja ja men du är välkommen Tom i våran trebackslinje. Och jag tror att Tom nog egentligen är sugen på det i innerstinna ja, också. Herregud, ja, herregud Så är det ett mittfält- och då är det femman av då. Precis om vi börjar bygga inifrån så framför den här trebacklinjen så har vi världens bästa städgumma som man kallar det. Mm. Eh, Gustav Svensson. Jajamän, han ligger ja. precis framför backlinjen och äcklar sig. Gärna i 2015 års form. Ja. Då behövs det ingen backlinje med den mindre. Nej egentligen inte. Bredvid honom på mittfältet så får vi väl sätta Pontus Wem Ja. Och med den tyngden på inne mittfältet så har man råd att sätta en trollkonstnär som Sam Larsson i någon sorts fri Och Ja men, lite framför, lite bakom, lite var han vill. Då ska vi ha två wingbacks. Yes. Vi har ju två blåvita wingbacks ute i Europa som som är jävligt duktiga. En på uppgång och en på nedgång, ska vi säga så. <laughs> Oskar Vänt, sorry. Eh, Ludvig Agustinsson och Oskar Vänt. Yes. De är ju båda vänsterbackar egentligen. Ja, olyckligt med två vänsterfötter i det här fallet. Ja, vi sa väl så att de får väl slåss om vänsterkanten. <laughs> ja, en får spela höger. Ludde kan göra det, han, han är pigg och kreativ och ung. Ja. <laughs> Oskar har ändå alltid ska spelat du den. Jag lära den gamla hunden sitt. Nej, nej, det kommer inte gå. Nej. Eh, och på topp... Ja, Lasse Vibbo, och Berg. Ja, det är väl inte svårare än så. Nej. Man kan ju fråga sig då, det är bara Pontus Dahlberg som ska in i en sån här elva, Men hur, var, hur ligger vi i, i år? Nej, <laughs> exakt. Nej, Tjafsa inte nu. Nej, det blir gamla meriter, gamla legender. Och vi kan väl också passa på då att säga till de här gamla legendarerna utan oss. För vi vet att ni lyssnar ganska ofta. Nu tycker vi faktiskt att det är dags Att komma hem och ta lite ansvar För den föreningen som faktiskt Ligger till stor grund för era Utlandsmiljoner Nu är det fan läge att komma hem Då har vi kommit fram till sista frågan Är det sant? Lindberg? Det är sant och det är Leffekanossas stående fråga Om ni vore en glass Vilken hade ni varit då och varför? Vi har ju faktiskt Mer eller mindre strukit Det här projektet som innebär den här frågan <laughs> Eftersom eh, gästerna Hanterar ju inte den på rätt sätt Nej. Utan när de får den här frågan Så svarar ju 99% den glassen de tycker mest om och det är ju inte riktigt... Det är intressant i sig Men det är inte det som frågan går ut på Nej för att man ska ju identifiera sig Med, med en glas. Det är väl tanken här liksom ja. eh, Och du brukar ju framhålla mig Som, som ganska så dryg Ja, eh, Patrik Inte bara jag Ja, mest du Halva Sverige <laughs> Så då får det väl bli Något som räcker länge då Eftersom det kan man ju också säga, Hänvisa till dryg Ja, ja du tänkte, Den här diskmedelsreferensen du drar Ja, precis ja. <laughs> det, det, Och slänger mig ofta med ja. Olika städlingos <laughs> Så att säga. Ja. Ja. Det blir, det blir en, en big pack Och Då får det bli något jag inte gillar också Så, efter att, du inte så, äter, så, då, så att jag eller? inte äter den ja. Vad jag gillar jag? Jag gillar inte lakris Nej en -glas. big pack med lackrits Big pack lackritsglass ja. är vad Fy fan ja. vad, vad tragiskt ja. skulle det vara något soligare då? Nej ja, men jag tänker ju Jag är, är liten sant Jag är söt no. mm. Och jag är billig ja. Jag blir naturligtvis en piglin <laughs> Du är helt grön också Ja <laughs> faktiskt På det mesta, på de flesta områdena ja, Och passar i en drink, jättebra Ja Ja men du är en pigelin och jag är en big, back. Mm. Vad bra. Tack för att ni har lyssnat på BBpod den här veckan Glöm inte tävlingen med Design Network. Work Ni hittar den på BBpodds Facebook-sida The roof, the roof, the roof is on fire The roof, the roof, We don't need no water Let the motherfucker burn Burn, motherfucker burn. Everybody, here we go